Gizarte laguntzailea. Egunon. Bai, egunon. Zertan laguntza itsaket? Ba, begira, gureaita oso zarra da eta bazutan memoria galdu ere egiten du. Eta zer moduz dago fisikoki? Beno, fisikoki ere zaltasunak ditu ibiltzeko. Makilaren beharra du horretarako eta eskailarak igotzeko orduan ere, ia ez zinezko egiten zaio. <hum>, Eta zer da zuk nahiko zenukena? Ba, begira, gizarte laguntzaile baten beharrean nagoela uste dut? Bueno, aukera ez berniak daude, lehenengo aukera egoitza batera bidaltzea izan daiteke. Badagoeste aukera bat, zukaipatu duzuna, alegia, laguntzaile bat, izatea ordu pare batez, adibidez egunero. Baina, asteburetan, zuzeu moldatu beharko zinateke. Baina nik ez zen nire aria ja egoitza batera, batera bidali? Ile gingo litzateke. Baina, zuk ere bizi egin behar duzu eta dirudien ez, zure aitak norbait behar du berarekin egoteko, eta ez pentsa egoera hobetuko denik, eh? Eta gainera hori garizti izango da ezta? Hori zure sarreren eta zure aitaren pentsioaren arabera alda egin daiteke. Beira, zenbat eta sarrera gutxiago, orduan eta diru gutxiago ordaindu beharko duzu, eta alderantziz. Baina... Kontuan hartu behar duzu, batzutan eskaera egiten denetik laguntzailea ematen den arte, ba, den bora nahi kotxu igarro daitekela, eh? Beno, orain arte egon bagara apur bat gehiago egotea gatik egingo diogu. Baina gai ez aldatuz, egoitza aukeratzeko zen egoeratan egongo litzateke iraita? Zentru goiek oso ondo prestatuta daude. Elikadura zaintzen da, harik fisikoa fizikoa egin arazten zaile, medikoak kontrolatzen ditu astero, oso tratu ona jasotzen dute orokorrean. Baina horrelako leku batean oso trexte egongo dela juritzen zait. Bai, baina beste remediorik ez padago. Baina, bueno, komentatuko dut familiako ekin eta bueltatuko naiz. Bale, nahi duzun arte. Alt-alt bedre urkoan,